Книга Іова Розділ двадцять І повів Іов далі свою мову і сказав О коли б я був такий, як за місяців колишніх, як за тих днів, коли Бог мене хоронив був, коли над головою в мене сяяв його світич, коли при його світлі я ходив в пітьмі, такий, як за дні в осені моєї, коли Бог був над моїм наметом, коли Всевишній був іще за мною, і навкруг мене були мої діти, коли у молодці купались мої ноги, і скеля точила потоками олію, як я було, виходив до брами в місті, Встановлював мій ослін на Майдані, Хлопці, побачивши мене, ніяковіли. Старі ж уставали і залишалися стояти. Вельможі стримувались від розмови, На уста клали собі руку. І голос старшин тихнув. Язик їхній прилипав до піднебіння. Вухо, що мене чуло, мене хвалило. Око, що мене бачило, свідчило про мене. Я б у убогого, що кликав, і сироту, і того, кому ніхто не помагає. Хто гинув, того благословення сходило на мене. І серцю вдовиці я давав відраду. Я одягався у справедливість, і вона вдягалася у мене. Право моє було, мов мантія і корона. Я був сліпому оком, кульгавому я був ногами. Я батьком був для вбогих, я розглядав невідомого справу. Я торщив щелепи злому, зубів у нього виривав я здобич. Я думав собі, умру старим. Днів моїх, як піску, буде багато. Мій корінь буде при воді відкритий. Роса у мене на галузі заночує. Слава моя завжди буде відновлятись. Лук мій зміцніє в руці у мене. Всі мене слухали уважно. І замовкали, коли я радив їм. По моїй мові не говорили більше. Крапля по краплі спадало на них моє слово. Вони, мов на дощ, на мене чекали. І розтуляли рот свій, мов на дощ пізній. Усміхнусь було до них, коли вони зневіряться. Веселості з мого обличчя не проганяли. Я призначав дорогу їм, я був їм головою, я жив не наче цар при війську, куди б я їх тільки вів, ішли за мною».